jak je to napojeno na meditaci, aby bylo jasný. Pokud my neprorveme ty hrubé aspekty mysli, no tak všecko, co vlastně v této tradici my vnímáme, to je, co máme v té kontinuitě mysli. To je třeba pochopit. Ke všemu se stavíme podle té kontinuity mysli, ale my si toho zatím nejsme vědomí, pokud jsme nepřevrátili naší percepci. Zrání v meditaci je převrat v percepci, převrat vnímání. Pokud nepřevrátíme vnímání, tak my jsme stále linkovaný to kontinuitou myslí, v který se nachází vlastně naše různé minulé zkušenosti. Ať už ve smyslu pozitivním, tak už ve smyslu negativním. A my, náš soud o tom, co je oprát, co je dobré, co je špatné, co je čisté, co je nečisté, co chceme, co nechceme, to je všechno na základě té kontinuity mysli, kterou bereme jako něco, co tam skutečně je. Jestliže meditujeme a získáme realizaci, pak my se zbavíme, první krok je, že se zbavíme toho ulpívání na koncepty. Pokud se nezbavíme ulpívání na koncepty, no tak my prostě sledujeme tu kontinuitu mysli jako já, jako něco skutečného. Já myslím, já cítím, já vnímám. No a bereme to automaticky tím pádem, že tam je nějaký objekt, který je tam, a tady je nějaký subjekt, který je tady. A ty seš objekt já jsem subjekt. Jo? A jestliže je tam relace k tomu objektu, my začínáme soudit hm? je to tak nebo ne. Co s tím objektem nás líbí, nebo nelíbí, nebo chceme, nebo nechceme, to je. Je objekt, který nás zajímá, to je objekt, který nás nezajímá, to je objekt, který je pro nás důležitý, to je objekt, který pro nás není důležitý, to je objekt, který nám přináší něco příjemného, to je objekt, který nám přináší něco nepříjemného. No a to jde z té kontinuity mysli, to je třeba poznat pokud nezjistíme, že ta kontinuita mysli je iluzorní, no tak my stále si představujeme, že je tady nějaké já, který vnímá a který se řídí podle těch minulých zkušeností. A bereme to já, který se řídí podle minulých zkušeností jako něco, co tam je. Hmm? Tuto, na to je buddhismus a na to je buddhistická meditace, aby jsme toto vnímání hmm? převrátili. První krok je realizace toho, že žádný skutečný já tady není. Hmm? A jelikož my si představujeme tu kontinuitu myslu jako skutečný já, my ulpíváme. Hm? Ale my ulpíváme na, na koncepty, na jména, to jsme vysvětlili. Hm? My neulpíváme na realitu, realitu my neznáme. Protože realita tak, jak je, je nepotřebuje žádné naše koncepty. Hm? Ona je takovost. To je v této tradici právě podstata mysli jako takové. Mysl je takovost, to je podklad mysli bez tý takovosti. Mysl nemůže přijmout všechny objekty, mysl nemůže zrcadlit všechny objekty. No a mysl si nemůže vnímat všechny objekty. Hm? No a teď ta mysl, která je takovost, je v této tradici, je, není jenom ta mysl, ale taky též, co ta mysl vnímá, to je též takovost. Čili uvnitř a venku nic kromě takovosti není. To jsme se učili na začátku. Hm? Budha je ta čistá moudrost, která reflektuje všechno tak, jak je. A dharma je to, co je v té moudrosti reflektované, co je v té moudrosti zrcadlení. To musíme pochopit. A sangha, to je začátek toho, jsou ti, kteří prostě na té moudrosti pracují na základě těch tří myslí, které jsme včera vysvětlili. Ty přímé mysly, hluboké mysly a mysly velkého soucitu. To je základ nedualistického pochopení, meditace. Ta přímá mysl, to je pozorování ty podstaty mysly, pochopení ty podstaty mysly, ta hluboká mysl, je, že ta podstata mysli nikdy nemůže pracovat bez té reality, která je realita nestálosti. A ta nestálost, jelikož na ní ulpíváme, proto ona zanechává ty stopy, které nás vedou k k další karmněk, další karmněk, další karmě, tím, že ulpíváme ne na realitu, ale ulpíváme na ty koncepty reality, co máme. Hm? To musíme vidět úplně jasně. Hm? My neulpíváme na realitu, my ulpíváme na ty koncepty reality, který máme. A právě proto považujeme tu kontinuitu mysli jako já. Teď jsme vysvětlili proces realizace od konce do začátku a od začátku do konce. Od konce do začátku první je pochopení, že ty negativní myšlenky spojené se chtíčem po osobním získání něčeho, a lepení se na to, to je spojeno samozřejmě s nevolí. Když se na něco lepíme, no tak to něco druhého nám dodává nevoli. No a to je spojeno s neklidem mysli. Neklid mysli je ta tendence, která je vrozená v bytostech, buď libosti nebo nelibosti. A to je tím tý, lepením se na té kontinuitě, která je v myslí samotné, kde je jinde kodováno než v té myslí samotné. No a začínáme tak, že nechceme, víme, že ty negativní stavy mysle, ta chtivost, Nechtít, chtít je jenom sexuální. Bez sexuálních jako to neznamená, že je to něco, co je EOIPSO, něco škodlivého. Co je škodlivého, to je přivlastňování. Při hm? který je daný na ty chtivosti, na tom, že chceme něco přivlastnit pro sebe. No a z toho je tež nelibost. A z libosti a nelibosti je neklid mysli. A ten neklid mysli nám znemožňuje vidět věci tak, jak jsou. Proto šamata musí být první, ať už meditujeme Jakoli šamata musí být první, pokud mysl má neklid, nechápe, že ta kontinuita, založená na našich minulých zkušeností, je iluzorní, ona to nemůže chápat. To, je, jak říká Damapada. Jako lžíce nemůže chápat chuť polívky. Musí se mysl utěšit, aby viděla věci tak, jak je. To je základ. Samáhy tam čitám, já tak tam pasat. Jenom mysl, která je v samády, vidí věci tak, jak jsou. A vidí věci tak, jak jsou. V jakém smyslu? V tomto systému, že všechny objekty, pochází z mysli samotné a předchází se, vyvíjejí z mysli. V této tradici je to tak, souvislé vznikání je, má svůj základ, v mysli samotné, vyvíjí se z mysli, ale co my vidíme, Není souvislé vznikání, my vidíme naše koncepty, co jsou důvody a příčiny toho, že věci jsou tak. My nevidíme skutečné důvody a příčiny, my vidíme ty důvody a příčiny na základě našich konceptů. Ale ty koncepty nejsou realita. Ty jména nejsou realita, ty hlásky nejsou realita, ty věty nejsou realita. Ale naše realita je interpretována těmi hláskami, těmi větami, těmi jmény, těmi koncepty, který dávají koncepty. A my na těch konceptech se lepíme jako na realitu. Hm? No tak hm, máme neklid. Protože ta realita nikdy nebude tak jako naše koncepty reality. Tak jestliže rozbijeme to ulpívání, tak tež rozbijeme co ulpívání na koncepty. Pro mě je kontinuita mysli jsou, jak jsme, tři jemné aspekty, které my nevidíme, musíme být re, vysoce, vysoce realizovaní. V této tradici ani arahat je nevidí. Ani arahat nevidí, jak se pohyb mysli vyvíjí v skutečný subjekt i objekt. Hm? Ale on vidí, že ta kontinuita mysli je, je, je přelud. Jak to vidí? No, to musíme vědět, jak to vidí, že ta kontinuita ta je přelud. To musíme vidět jasně ve své meditaci. Jak to vidí? Že ta. Jestliže studujeme buddhismus na základě učení žáků, a to učení žáků má absolutní opodstatnění, hm? no tak my meditujeme na tu nestálost. Hm? My meditujeme na nestálost. Nestálost čeho? Nestálost pěti agregátů. První si musíme udělat, čteme v magu to je Bible, meditace v Terváně, první musíme mít, první vypasaná ňána je ňáta pariňá. My musíme do mysli vtisknout do slova ty objekty moudrosti. Objekty moudrosti není to, jak se nám realita jeví. Objekty moudrosti to jsou ty agregáty, to je těch šest vnitřních sfér, Šest vnějších sfér, hm? Ajatanas, osmnáct elementů hm? a souvislé vznikání na, na jejich základě, ne na základě eh, ty se mě líbíš, ty se mě nelíbíš, tenhle stůl mám rád, tenhle stůl nemám rád. Analytická meditace. Jestliže poznáme skutečné charakteristiky těch objektů, to pak můžeme poznat jejich nestálost. My nevidíme stolu, stolu, my nevidíme nestálost toho dne, toho, ty osoby. My si ji musíme rozložit, aby jsme ji viděli, tu nestálost. To je analytický přístup. A jak si ji rozložíme, že si tiskneme do mysli ty objekty moudrosti, nějaká paryňa. Jestliže nemáme ňáta pariňa, tak v tomto systému žáku my nemůžeme získat realizaci. Jestliže máme ňáta pariňa, no tak můžeme realizovat náma rupa, mysl a objekty mysli, což je všecko rupa, mentální objekty, taky rupa. Všechny rupy, všechny námi jsou, jsou v procesu nestálosti v momentu. Oni vystanou v tradici Travády, oni vystanou na základě příčin a důvodu a zanikají na základě příčiny a důvodu. V, ma, v tradici sanskritské, ne Mahayana, i v Abhinar Oni vystanou na základě příčin a důvodu a zanikají spontánně. Cokoliv vznikne, to vznikne na základě energie, a no ta energie okamžitě přestane. Čili všetky fenomény mají ty čtyři fáze, které jsme popsali. Mají vystání, mají trvání, mají nestálost a mají Zaniknutý. Bez toho žádný fenomén my nemůžeme tou nestálou myslí poznat. Není to možné. A jedině za předpokladu, že my máme vtisknutý v mysli tu nějaká ta objekty moudrosti. Jestliže se cvičíme na stolech a na. Na osobách, tak my se do té analytický výpasení nemůžeme dostat. My musíme na základě koncentrace ty objekty pochopit jako proces nestálosti. Ten proces nestálosti je, jestliže meditujeme v koncentraci je stále více intenzivní, pak už nevidíme ani. Vznikání, vidíme jenom zanikání, a my se, se odvrací hm, od toho zanikání. No a obrácí se tam, kde se nic nedá chytit. Hm. My vidíme z hlediska majány, my vidíme tu nestálost, protože tu chceme něco chytit. Hm. Když nechceme nic chytit, tak kde je nestálost? No, a to analytickou meditací, že rozvíjíme znalost vlastních charakteristik fenoménu a společných charakteristik fenoménu, což je nestálost, utrpení nestálosti a nejástvý nestálosti, my pak se odvracíme od toho, čemu se říká Samsara. Samsara je prodlužování nestálosti, SARS znamená roztahovat se. My prodlužujeme nestálost, protože se chytáme ty Ale my normálně nevidíme, že je to nestálost. Tady David je furt David. Ale David se furt mění. V každém momentě. Ne v normálních myslí, ale se koncentrované mysli. Já taky se stále měním. První musím vidět sebe, jak se měním, pak vidím i ostatní, jak se mění. Protože struktura mysli je podobná. Když rozumím svý mysli, a můžu rozumět mysli druhý. Abych to dělal, musím mít znát tu strukturu mysli. A ta struktura mysli ta musí být, aby poznal, že ta mysl jenom běhá a tomu tu strukturu do té do mysli z hlediska jogačávy dávám taky já. Když se přesvědčím, že tohle je, je správný vidění, no tak já vidím podle toho, jak se přesvědčím, že je to správné vidění? A to je v každém systému, aby dám, jiný? Hm? Ale v Mahajáně pravda je, že žádný správný vidění není definitivní, protože ten objekt od samého počátku není skutečný. Hm? No ale teď první Hluboké poznání, které transformuje mysl, je poznání nejáství v osobách. První musíme poznat nejáství v osobách, aby jsme poznali nejáství ve všech fenoménech. Nejáství ve všech fenoménech, proniknutí nejáství ve všech fenoménech je Mahajána. Mahayana důraz je na nejářství všech fenoménů. Učení žáků je nejářství osob. To je třeba poznat, v tom je ten rozdíl. Teď jestli že realizujeme nejářství osob, máme revoluci v mysli. Jakou revoluci? Že my vidíme, že to že naše ulpívání, ten aspekt mysli ulpívání, je na něčem, co tam vůbec není. Ta představa, že ta kontinuita mysli, to jsme vy, my. A to poznáme, když se staneme arahati, tak se mysl převrátí, v moudrost kontinuálního bezprerušeného poznání nesmyslu vidět tu kontinuitu mysli jako nějaký skutečný já. Pokud nejsme arahatí, tak my stále budeme mít tu tendenci, ale ta tendence bude iluzorní. Je to jako ve snu. To je jestli získáme stav sotapana, nebo vyšší stav, no tak my vidíme hm, to, to lapání jako něco, co je není lapání po skutečnosti. Jo, je to něco, co ne, nemůže trvat dlouho. Protože my víme, že ta kontinuita... Hm, Je na základě vlastně těch akumulace těch, sam, těch samskár, těch faktorů vůle, které dávají mysl dohromady. No a ty samskávy, jestliže na nich ulpíváme, no tak to je, to je utrpení. A že jsme na nich ulpívali, no tak si myslíme, že tak kontinuita mysli, to jsme my. protože jsme nic jiného neviděli. Teď jsme realizovali tím, že jsme se trápili, kdo s tím prošel, o čem mluví, jsme se trápili nestálostí tak, že pak je člověk je úplně zdeptán. v no? se klade otázky, k čemu tady já ještě sám sebe trápím. A David a já jsem Tomáš a já jsem Jarda, proč se tak trápím, víte, já chci také žít a já nevím co. To je stav, kdy se dostaneme hluboko do vypasání, než přijde ta realizace. Bez toho to není možný. Pak nejenom PAF, a se obrátí od toho všeho. Teď. V Mahajáně, když se chceme učit Mahajána, Mahajana je tady v tom smyslu jedna mysl, ale normálně Mahajána je realizace nejen prázdnoty osob, ale realizace prázdnoty všech fenoménů, což je jediná pravda. Všechny ostatní pravdy jsou jenom prostředek realizovaní. Realizování této pravdy. bude neučení nic jiného než prostředky, aby jsme realizovali, že pravda je jenom jedna. Není, nejsou pravdy dvě, tři, čtyři, to jsou všechno pomůcky. Také ani není pravda světská a nadsvětská. To jsou všechno pomůcky k tomu, aby jsme realizovali tu jednu realitu, která se v Mahajáně nazývá takovost. No a v této tradici musíme přiznat mysl, aby tu, jsme tu takovost realizovali. Ale nemusíme přiznat mysl, mysl je taky souvislé vznikání a v souvislé vznikání nic skutečně neexistuje. No a v této tradici, co máme, no to je potvrzení toho, protože ta mysl, ta my pozorujeme mysl už jako takovost od samého počátku. Praktikujeme samády jedné mysli, což je samády takovosti. A ta jedna mysl je prázdná mysl. Když ty jedné mysli se vjeví oběd, tak euipso to je iluzorní oběd. V něm absolutně není žádná realita, kromě našeho ulpívání. To je přístup této tradice. To je Zen, to je Zokčen, to je Mahamudra. To je sakya tradice, Hivađera tantra a tak dále, je vede k této realizaci. Jak se dostaneme k této realizaci? Podle učení Mahajány, my se k ní dostaneme v tibetské tradici, je to takzvaný Nundro. My se trápíme zase jinak. 100 tisíc poklon Budhovy, 100 tisíc manter Vajrasattva, což je Vajrasatva znamená ten, ta bytost, která je vytvořena tou bodičitou. Proto je Vajra, proto je diamantové spektrum. A to diamantové spektrum se on projekt, je na bytosti on je v tělení toho diamantového spektra, proto se nazývá Vajrasattva. 100 000 mantel Vajrasattvy, 100 000 mandál, aby jsme rozpustili chňapání, guru yoga a tak dále. No to jsou ty prostředky. Tradiční Mahajanovi, jako v Číně, meditujeme, a to je taky v našem spise, meditujeme na Amitábu. Amitába je ten, který vytvořil čistou zemi, západní zemi, to, ale to je jednokde, to je i vysvětlenou ve filozofii. Ta čistá země je naše mysl, bez smyslu takovost. A v té mysli všechno je darma. A to je Země, kde bytosti jsou stále v přítomnosti budhy a proto se můžou rychle probudit. My nejsme v přítomnosti budhy, proto proces probuzení je velice obtížný. Mahajána je učení čisté země, no a čistá země je země buddhy hm? a ty bytosti z čisté země, jako Vimalakirti Sutra, to budou přeložené do češtiny teďko, to je to dobrý překlad, já jsem to četl, hm? stojí za toto číst, ty přicházejí sem k nám hm? do toho světa saha, světa strasti, aby hm? Nás učili zdarmo. On je lajík a učí všechny žáky. Učí je co? Učí je, že od samého počátku. To je učení Mahajány. Na začátku bylo všechno dobrý, protože nevidíme začátek a to je před třemi jemnými aspekty zašpinění a šesti hrubými aspekty zašpinění mysli. Všechno bylo absolutně dobrý. My sami jsme se zamotali jako pavouk ve vlastní síti. No a musíme pochopit jasně ten proces zamotání, jak jsme se na základě tří jemných aspektů mysli a šesti. V šesti hrubých aspektů myslí jsme se stále, stále, stále více zamotávali, až všecko, co známe, to je jenom ta rezultativní karma, která nutně vede k další karmě. A to, to je, co zažíváme, jestliže jsme neprokoukli z jedné karmy, Jestliže se na ní lepíme, no, tak vzniká další karma. A no, my nejsme jsme nic jiného, než ta rezultát těch tvorení karm, ať už dobrých nebo špatných. No. A teď jsme viděli těch šest aspektů. To je všechno založené na konceptech. My ulpíváme na konceptech, ne na realitě, protože se stotožňujeme s tou kontinuitou myslí, z které naše realita pochází přichází ne souvislé vznikání, ale naše pochopení jsou souvislého vznikání. Proč? Já takhle myslím, protože mám tyhle a tyhle a tyhle vlivy v Tak jednu chvíli mám vstet, druhou chvíli zase na něco ulpívám. Protože jsem neprokoukl proces myšlení. Hm? Proč jsem neprokoukl proces myšlení? Protože jsem neprokoukl ty tři jemné aspekty a šest jemných aspektů mysli. Hm? Neprokoukl jsem, no není divu pak, že se, se zamotávám čím dál tím víc. Na první musím pochopit, že se zamotávám. Ale já ještě nevím, že se zamotává, protože ulpívám na těch svých představách. To já ještě nevím. Hm? Ale vím, že nechci to utrpení, no a to je to původní pro tu, eh, probuzení. Já nechci utrpení, Protože musím mít v sobě čistotu, abych lépe žil. ta čistota je skutečná, no to je to původní probuzení. Na základě toho původního probuzení pak je proces probuzování. Ale pokud já stále věřím, že ty moje představy o realitě jsou realita, no tak to je probuzení, který není skutečný probuzení. No a pak je zdánlivé probuzení. Jestliže prokoukneme nejáství osoba, je to probuzení, ale je to zdánlivé probuzení, protože jsme nepochopili, že realita je jedna taková. A my se orientujeme stále na tu rozdělující mysl. Měli jsme ty tři jemné aspekty mysli a pak... První hrubý aspekt mysli je ta rozdělující mysl. Ta rozdělující mysl, pokud věříme, že samsára a nirvana jsou dvě rozdílné věci, na sobě nezávislé, tak. To je zdánlivé v této tradici, to je zdánlivé probuzení. My jsme pochopili, jestliže praktikujeme cestu bodhisattva, cesta bodysatu, to realizace toho objektu probuzení je daleko, daleko náročnější protože ten objekt probuzení nemá subjekt, nemá objekt. A proto musíme projít tou fází upevňování víry. Jestliže naše víra je upevňována a v procesu upevňování víry už jsou všechny ty faktory, které nás vedou k probuzení. Tam je ta vdělá pozornost tam je to uvědomění, tam je ten správný správné úsilí, tam je ta Bahušrutata, to poznání na základě správného slyšení, tam je také správná kontemplace, všechno už tam je v tom procesu získání víry. Jestliže získání Získáme víry, to ještě neznamená máme stejnou zkušenost vlastně, jako má ten, který se stal šrotapá. My, když jsme získali víru, my už nevěříme, že tohle ten individuum, co jsme my, a jeho kontinuita je něco skutečného. My už pak nevěříme. Proto. V tom procesu víru vlastně získává bodhisatva stejnou zkušenost jako ten, kdo získal probuzení. Analytickou meditací on se zhnusil toho jáství a obrátil se k tomu, co já nemám. No a to je. Takže bodhisatva, který ještě nerealizoval bodičitu, je bodičita na základě rozhodnutí, pak je bodičita na základě realizace, bodičita na základě rozhodnutí, musí projít perfekci ve víre, pak ustanovení ve víre, že ta víra už ho nikdy neopustí, pak jednání podle víry, pak přenášení zásluh, pro všechny bytosti tak, aby se nikde neuchytil v nějakém já. No a dosáhne vlastně to, čeho dosáhne ten, který získá probuzení v cestě žávaku, v cestě žáků, ale objekt jeho probuzení pak se ale stává nejenom Poznání neskutečnosti, lepení se na nějakou kontinuitu mysli jako na já. On tež pozná, že ty veškeré objekty toho lepení jsou absolutně fantazie. Vůbec od samého počátku neexistovaly. My žijeme fantazii jenom to je ta nedualistická meditace. Od samého počátku, ta mysl, která tvoří naši realitu, ta nedává smysl protože že vychází z té takovosti. takovost se nemění. A to je samády takovosti, to je samády jedné mysli. Proto v čínské tradici, v japonské tradici, korejské tradici, větnamské tradici, stále mluvíme o okamžitém probuzení tomu a těnů. Je Okamžité probuzení je, jestliže se nacházíme, ty prázdné a můžeme se na ní soustředit. Ale skutečný probuzení je, když projdeme těmito stádii, osvojování si víry, takže my jasně vidíme, že ta nestálá mysl je přelud. Potom mahajana je učení ty čisté země, ve které ten prerud neexistuje. V ty čisté zemi žádný prerud není. Ta čistá země není, ta čistá země není nic jiného než naše mysl jako takovost. Naše mysl jako takovost je skutečná mysl. Proto ty jedné mysli. Hm? No a tak první, co musíme rozbít, ale to ještě není konec. to je ta milná představa, že ta kontinuita mysli, to jsme my. Hm? A když toto poznání je diamantové poznání nikdy se nemění, tak jsme arahati a smrt, jak říká Damapada, nás hledá, hledá, hledá, ale nenajde, protože už nemáme máme pět agregátů, ale nemáme pět agregátů ulpívání, čili my nevěříme už my nevěříme na realitu našich představ protože skutečná, skutečná kontinuita, která patří mně, je naše představa. To je budismus. Když už studujeme, studovat porádně, čili když rozbijeme tuto mylnou představu, v této tradici máme zdánlivé probuzení, ale je třeba jít ještě dál. To je učení Lotusové sutry, učení, která je strašně důležitá v čínské tradici i v tibetské tradici. Když poznáme, že žijeme v tom domě, to je v tomhletom těle, a že to, ten dům hří, tak Buddha vymýšlí, Buda má vel, velký soucit, tak vymyslí, jak nás z toho hořícího domu dostat. Hm? No a tak povídám, Podívejte se, děti, tady máte hračky. Hm? Když z toho domu vyjdete, no tak si můžete hrát s tím, s, s vozíkem, se, se hm? a budete mít, budete pryč z toho utrpení, z toho hořícího. No a tak všichni běžej a snažej se z toho hořícího domu dostat pryč. No a když se dostanou ven, tak jim řekne, ta skutečná slast to není jen vozík se srnkou, nebo to je vozík se se slonem dača je, je symbol síly a mocnosti. Hm? No a to je, hm, je, že je tam jenom jedna realita, ty různé reality. To je pouze prostředek k tomu, aby nás vedl do té zkušenosti jedné reality. Pak se vozíme hm? ne na srdce, na nebo na nějakým jiným, na oslíkovi. My, my se vozíme na mocném slonu, který minulí. To je indy, samozřejmě indická kultura, indická představnost. Slon je znamení moci a Buddha je král mezi slony minulých. Život tak byl, tady si nahodil jako slunce s, s mnohými jak se to říká, nejzuky. je, kvěd. Chobot je nos. V číštině je šampí. Ty zuby takový. Zuby. V no? čínštině se tomu říkají zuby. <laughs> No a tak eh, bodysatva je ten, který nejenom, že zničí hm, tu mylnou představu, hm, že ta kontinuita myslí, to jsme my, hm, on zničí i tu představu, že to rozlišování s hm, Jemné mysli, první hrubá mysl, je rozlišování. Hm? Že ta rozlišující mysl je realita. Ta rozlišující mysl žádná realita není. A pak realizuje v těch nejvyšších stavech probuzení. Hm? V sedmém stavu probuzení realizuje, že všechny objekty nejsou skutečné. V osmým stavu probuzení realizuje nehybnou mysl, tím pádem on ty objekty může měnit, že i za doby budhy to bylo běžné, že se promění v, v množství bytostí, z jedné bytosti se stane mnoho bytostí, z šály, z z plechu se stane šála, z nebo rozizle, tam to všechno mohli dělat i aráti. V osmém stádiu bodhisattva on rozbije ten, ten aspekt mysli, který vidí ten, tu nimita, ten objekt jako něco, co tam je. Po něj už tam žádný objekt není a on může střídat objekty, jak chce. No, ale to už jsme v nemyslitelné fázi. Ašvagoša dle tradice je v tomto osmém stádiu produzení bodhisattva, který se nám ačala, mysl se nemění a může přeměnit mysl. Upagukta je další arhát, který je v tomto stádiu. Upagukta je nejpopulárnější v burně, všude máte Upaguptu je uctívá vedle budhy, ne? jak tam drží tu misku. Upagupta je též že hrá to stupně. na stupně. Upagupta, už máme čas, Upagupta, co dělá? Byli jste někdy v Burbni? Všude upa, švetagon a to. Všude upagupta. Upagupta šel že žebrat, dostal jídlo a kouká, že slunce už je tam na zenitu, tak se podívá na misku, podívá se na to, tak se jde do samády, zastaví slunce a pomalu, pomalu se nají, no, pak. <laughs> a slunce tuto je dál. Takový nadpřirozený sílí budeme mít, když dosáhneme osmého stupně bodysapovství a údajně až Vagonshal dosáhneme. A tento vlastně je, je vhled, jak vysvětlit tu jeho zkušenost. To je samáhdy jedné mysli. Ta jedna mysl se... Je ta mysl všech bytostí v devátém stupně probuzení, kterému se říká sádomaty. Nejenom, že si může hrát s objekty a vytvářet nové objekty, ale může i předměnit mysl druhé. To Buda taky mohl udělat. Kolik čertiku chtěli na Budovu různě zautočit a to na byl schopen z nich udělat žáky a ty patrony darby. A dneska jsou i různé sochy všude, to jsou ty protektory, ochránci darmy. Ty byly převráceny, taky Padma Sambala, v tibetské tradici, převracel ty kouzelníky všechny na No a desátý stupeň probuzení Borisatu, to je náš Majtrea. No a Majtrea už jenom čeká, kdy bude příhodná doba. Trvá všechno miliony let, kdy se na nás podívá a znova nám připomene, co jsme. No a to by pro dnešek stačilo, napovídali jsme toho dost a zítra třeba budeme mluvit o něčem jinému, ale doufám, že se to postupem času stává jasné a máme trochu představu, jak meditovat. Ta meditace, co doporučuje tento spis, je meditace, ty jedné mysli. To znamená, musíme mít první samatu, aby jsme samatu můžeme praktikovat Diány, ale nemusíme praktikovat diány, Jestliže mysl je upevněná, na to je 9 stupňů Stání mysli na mentálním objektu, ty, o těch se můžeme změnit zítra. Hm? To je vysvětlení šamaty v, v sanskritské tradici, které je používané v Číně i v Tibetu. Hm? Vysudimaga je to A ty musíme zvládnout, aby pak jsme aplikovali úspěšně hm? tu Mysl v samádě, na miso mysl samotnou, protože tam mysl samotná je svým obsahem od samého počátku prázdná. Hm? Takže takovost pozoruje takovost. Hm? na no to je samádhý jedné mysli. Hm? No a všechny objekty, které se objeví, a samozřejmě jsou iluzovní. Hm? To neznamená, že tam nejsou. Jsou tam ale jinak, jak je vidíme. Jinak, než je vidíme. My je vidíme na základě těch konceptů, na základě toho rozdělování. Na Buddha může reflektovat, ale my ho nereflektujeme, ale lepíme se na něj. No, to je